Kapittel 19 Bedre er den som sitter i små kår og vandrer i sin ulastlighet enn den som har uredelige lepper og den som er uforstandig. Videre er det ikke godt at sjelen er uten kunnskap, og den som haster av sted med sine føtter synder. Ett jordmenneskes egen dårskap fordreier hans vei, og så er det mot Jehova hans hjerte blir rasende. Velstand gir mange venner, men den ringe blir skilt selv fra sin venn. Ett falskt vittne slipper ikke straff, og den som slinger ut løgner slipper ikke unna. Mange de som gjør den fornemmes ansikt mildere stemt, og enhver er venn med den man som gir gaver. Småkårsmannens brødre hater ham alle, og i mye mer har ikke hans personlige venner holdt seg langt borte fra han. Han jager etter dem men noe å si. De er ikke der. Den som erverver seg et hjerte, elsker sin egen sjel. Den som vokter sjelnevnen, vil finne det som er godt. Det falske vittnet slipper ikke straff, og den som slinger ut løgner går til grunne. Overdådighet er ikke passende for tåpen. Hvor mye mindre for en tjener og hersk over fyrster? Et menske sinsigtkt bremser hans vrede og det er en pryd for han at han overser overtredelse. En konges raserie er som knurringen til en onlöve med manke, men hans hansvelvilge er som dygg på planter. En uforstan i søn betyrrulikeke for hans far. O en hustru stridigheter er som et tak som läcker, som driver en bort. Arven fra federar hu såvelstan, men en klok hustru er fra Jehova. Latskap får en til å falle i dyp søvn, og en slapp sjel sulter. Den som holder budet, bevarer sin sjel. Den som forakter sine veier, skal lide døden. Den som viser en ringe velvilje, låner til Jehova, og hans handlemåte skal han gjengjelle han. Tøkk din sønn mens det er håp, og løft ikke din sjels begjær mot å volle hans død. Den som er tilbøyelig til stor terasseri må bøte, for hvis du skulle utfri ham, da kommer du til å fortsette å det om og om igen. Lytt til råd, og ta imot tøkt, så du kan bli vis i din framtid. Mange er plan i en manns hjerte, men det er Jehovas råd som vill stå fast. Det atroverdige hos mennesket er dets kjærlige godhet, og småkorsmannen er bedre enn en man som lyver. Frykt for Jehova fører til liv, og mett kan den tilbringe natten. En vil ikke bli gjemsøkt av det som er rånt. Den late har gjemt sin hånd i gjestebudsskålen. Han kan en engang føre den tilbake til sin egen mun. Spotteren bør du slå. Så den uerfarne kan bli klok, og den forstandige bør irettesettes, så han kan skjønne sig på kunskap Den som behandler sin far dårlig, og jager bort sin mor, er en sønn som handler skammelig og skjendig. Hold opp, min sønn, med å høre på tukt, og du kommer til å fare vill fra kunnskapsord. Et udugelig vittne spotter retten, og de ondes munn sluker det som er skadelig. Straffedommer er blitt fastsatt for spottere og slag for tåpenes rygg.